la Vosovia, a 136 -a, de mulțumire pentru darul trăirii minunilor Domnului Isus Hristos. Aleluia slava ție Doamne să Hristos te bem și te rugăm. trăirea cuvintelor fericirilor din Sfânta Evanghelie, pentru că în slava ta la cea de-a doua venire a ta să te putem întâmpina. Aleluia slava ție Doamne Isus Hristos te bem și te rugăm. tale în este acea săracă a sufletului nostru, pentru că în slava ta, la cea de-a doua venire ta, să te putem întâmpina. Aleluia, slavă ție, Doamne, și te iubim și te rugăm. Dăruiești-ne puterea de a certa lega și a lunga demonii, pentru ca pe frații noștri să putem ajuta. Și în slava ta, la cea de-a doua a ta, să te putem întâmpina. Aleluia, slavă ție, Doamne, și te iubim și te rugăm. Dăruiești-ne schimbarea ta la față pentru că asemeni Sfinților Tăi, în slava Ta, la cea de-a doua venirea Ta, să te putem întâmpina. Aleluia, slava Ție, Doamne, Iisus Te iubim și Te rugăm, așează domnia Ta asupra neamului românesc, pentru că în slava Ta, la ceea de-a doua venirea Ta, să te putem întâmpina. Aleluia, slava Ție, Doamne, Iisus Te iubim și Te rugăm, dăruiești în minunea venirii Tale, că arhereu ceresc în Sfânta Biserică Ortodoxă, pentru că în slava Ta, la cea de-a doua venirea Ta, te putem întâmpina. Aleluia, slavă Ție, Doamne, Iisus Hristos, să te rugam. și te rugăm. Dăruiești necurățirea țării noastre de demoni, de dușman, de secte, de mafii, de tălhar, de venirea altor neamuri, de atei și păcătoși, pentru că în slava Ta, la cea de-a doua venirea Ta, te putem întâmpina. Aleluia, slavă Ție, Doamne, Iisus Hristos, să te și te rugăm. Dăruiește-ne calea cea luminată la cer, pentru că în slava ta, la cea de-a doua venirea ta, ste te putem întâmpina. Aleluia, slavă Ți Doamne, Iisus, toa, te iubim și Toasă, te bine dăruiește deschiderea ochilor minții și conștiinții ca să te putem vedea. și în slava ta, la cea de-a doua venirea ta, ste te putem întâmpina. Aleluia, slavă ție, doamnei Doamne, Iisus, toa, te iubim și Toasă, te bine dăruiește puterea de a lega și sfârma toate lucrarea. Dușmanilor tăi, prin secte, mafii, vrăjitori, atei desemnați de pădați, pentru că în slava ta, la cea de-a doua a ta, să te putem întâmpina.